«Ну що там, кажіть формулою». «Дочка, в сфері громадського побуту кількість загального зла прямо пропорційна кількості особистого зла в грудях всіх окремих людей. Зміна систем нічого остаточно не справляла, тільки заміняла один рід зла другим. На початку треба викорінювати всі роди його з людських сердець». «А, два тисячоліття робите це, а куди завели?» В мертвий кут, де зібрано все зло, як за мене подіб'є пекла. Годі з обманом, що весь проржавів. Беннет, стій необачне. Якби не було царства небесного, ти б мала правду. Але ж нас поставлено всіх на іспит через життя, стерпіння в вірі. Нам відкривається брама вічну радість, посмертною вартістю спитаної віри, прижизного добра. Що, знову, і вам не соромно байкою дурити змучених? Та ж сам Христос запевнив рай тільки для тих, хто допомагали на землі братам вийти з страждання, з голоду, з праги, холоду. Вони забруджені в край, а ви чистенькі. Замкніть назавжди лживий голосник. Вибач, дочко, ніби тут ближче до Христа, хоч бідаки також спасуться якраз нагородою вірних затерпець. Ось ви, протибожні, взялися їх ущасливити. І як? Згасивши, убивши їх віру, а з награбованого в маєтних. Якраз так, красною заманою, вбраною в барви справедливості, погублюється їх душі в вічне полум'я потой світності. Ваш запал який? Люциферичний. І насправдішня роль ваша – роль демонів. Губити навічно. Хоч уявляється собі помилково, як світлоності. Схаменіться, вас благаю, одумайтесь». Я це чула. Ваші богословські тенета мені чужі. Вони для кого? У двері сунеться якийсь дідок. П'яний цілковито хапається за виступи і чисту бубонить. Я поганий був. Покинула для другого. Він літав на моторі. Пілот кращий, ніж я. А я теж міг би. На крилах. Пробує літати і погойдений вхитується в церкву тупотливо. Я їй покажу. Стерво. Втекла. Нічого, виростила доню, що ж вона? Ось як ти, чи й ти теж, стерво, визвіряється на шейлу, і вона в великій огиді відступає. Гребуєш, а якщо ти доня комусь, чи я, цілувати руку повинна, ну? Простягає перевернуту долоню і насувається весь обмазаний, лоб розсікся в кривавість. Ге, собача дочко, е. Його пориває регати, і після спазм він, обмазаний донизу, падає як дровина. «Ось до чого ваш заклад допроваджує людський образ!» – вивискнула Шейла, відскочивши. «Дивіться! Фу! Мерзотний звір! Безмежний бруд! Пенет і стів обурені аж огненно! Хоб мучився. Ось ваш баран стада! Гнилизна істоти, нестерпна для очей! Весь обриганий!» Зруйновано образ людини в образ, самороздавлений черв'як, неможливо дивитись. Троє юних пристили на відстані, мовчки ждуть. Глянь, дочко, що в нього на лобі. Мої окуляри пітніть, коли хвилююсь. То кров? Він десь об залізо вдарився. Ай-яй-яй. Друже, Бергем, сюди, скоріш. Витяг хустку, обтер лоба п'яниці, коли ж на співлікар у двох хапають дідка і обдивляється. Глибокий поріз. Грозить зараження», – знайшов Бергем. «Мусим негайно промити і зробити перев'язку». «Бо занечистить лапами. Треба обмити всього», – вирішив Орсон. «Спровадьмо його вниз до ванни. Обпатриємо, а тоді натягнемо мою білизну і змінну одіж». «Вам треба бути тут», – дораджує Бергем пастрові. «Люди прибувають весь час». «Містер Олег, ми з вами справимось», – Олег підходить, подумуючи. Мів бути я такий, коли кинула. Потягли двох дідка крізь дверці справи. Відклавши молитовник і ставши на коліна, Орсон хусткою, вже побагрілою, затирає сліди крови. Всю м'ю мав, бач, провалився в жеброту. Жінка покинула. Що ти скажеш, дочко, Чи й ти покинеш свого, яко дружиться? Я? Ніколи. Несем новий стрій. Вертається Олег з мапою, шваброю. «Що там, обмили так скоро?» – дивується встаючий Орсон, відложив хустку і взяв молитовник.